Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Can Ruti encara desconeix les retallades que afectaran el centre, però els usuaris tianencs i tianenques podrien veure's afectats per l'allargament de les llistes d'espera. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Els treballadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, centre de referència per als tianencs i tianenques, exigeixen informació sobre les retallades que afectaran Canruti. Segons els professionals, els responsables del centre no els han consultat les mesures que s'han aplicat i que ara per ara han significat el tancament de la tercera planta i un quiròfan. El grup Hitabaldàs, amb el tianenc Pere Esteve entre els seus membres, és un dels 30 semifinalistes de l'onzena edició del projecte Demo, que ja ha entrat a la recta final. El concurs, organitzat per Ràdio Televisió Espanyola, és un dels més prestigiosos i populars de l'estat espanyol i permet al guanyador actual, FIP, gravar un videoclip i participar als concerts de Ràdio 3. En esports, el bàsquet Tiana ha tornat a perdre aquest cap de setmana davant la Unió Esportiva Ripoll per un contundent 76 a 98. La relaxació, dues jornades després d'assolir l'ascens i les nombroses baixes estan marcant la recta final de la temporada, la setmana que ve, partit crucial davant l'Argentona per decidir el campió de la segona catalana. I l'historiador espanyolista Tianenki, col·laborador del programa La Rematada de Ràdio Tiana, Jordi Puyaltó, ha presentat el llibre Ricardo Saprisa una vida de leyenda, que ha escrit amb José Antonio Pastor Pacheco. L'obra repassa tota la vida d'aquest exjugador de l'Espanyol, fundador del Deportiva Saprisa i únic president honorari del club. Tiana, primera hora. Notícies. Els treballadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, centre de referència per als tianencs i tianenques, exigeixen informació sobre les retallades que afectaran Can Ruti. Segons els professionals, els responsables del centre no els han consultat les mesures que s'han aplicat i que per ara han significat el tancament de la tercera planta i un quiròfan. Tot i que els sindicats presents a la Junta de Personal de l'Hospital van mantenir el passat divendres una reunió amb la gerència del centre per saber quines mesures es poden arribar a aplicar, asseguren que la trobada no va aclarir-los la situació. El personal tem que aquestes accions acabin afectant la plantilla de 2.500 treballadors i adverteixen que el 30% d'aquests empleats són eventuals o temporals. La reunió va servir per certificar mesures ja conegudes com el tancament total del servei de traumatologia, que fins ara només funcionava la meitat, és a dir, 28 llits, i el tancament d'una sala d'operacions de tarda que s'utilitza per descongestionar les llistes d'espera. Viqui Serrano, membre de la Junta de Personal de Can Rutí, explica la situació. Nos explicaron... Pues que hace ya tiempo que están trabajando en un plan de viabilidad con el fin sabiendo de que este año iba a ser más duro y que habría menos dinero y tal. Y que ese plan de viabilidad que estaban llevando a cabo pues era lo que sabemos que han hecho, cerrar media planta de la tercera, estos enfermos se reubican en otras plantas se cierra un quirófano por las tardes, alguna pequeña operación de cirugía mayor ambulatoria se deja de hacer, y el problema es que no sabemos cuándo se retomarán, porque como aún no sabemos cuál va a ser el plan de hecho, sí, en fin, lo que nos van a aplicar, con lo cual esto lo que crea es más incertidumbre al trabajador y al usuario. Segons la Junta de Personal, aquestes mesures suposaran que en lloc de sis mesos els malalts hauran d'esperar més temps i asseguran que cada cop hi ha més sensació d'incertesa entre el personal i els pacients perquè tampoc els han comunicat quan tornaran a restablir-se aquests serveis. El pla de contenció que els ha proposat el centre també contempla donar d'alta els malalts mig abans, estalviar en farmàcia i reduir el consum elèctric, unes mesures que els sindicats veuen inviable retallar encara més. De fet, Vicky Serrano explica que fa temps que els professionals de l'àmbit de la sanitat fan més amb menys. Esto lo llevamos haciendo mucho tiempo en los hospitales de Lis, con menos estamos haciendo más, sin bajar la calidad asistencial gracias a los trabajadores. Por tanto, yo pediría que bajen la tensión de los trabajadores porque prautensión tenemos ya para sacar adelante cada día las unidades de hospitalización y los servicios en los que trabajamos a un ritmo tremendo para no bajar la, la calidad asistencial gracias a los trabajadores. Por favor, que digan ya el qué y no nos mantengan en esta situación. Els treballadors de Can Ruti tornaran a concentrar-se el proper dimecres 13 d'abril i preveuen participar en la manifestació contra les retallades que es celebrarà el proper dijous 14 d'abril a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El grup Gita amb el Per Pere Esteve entre els seus membres, és un dels 30 semifinalistes de l'onzena edició de Projecte Demo que ja ha entrat a la recta final. El concurs, organitzat per Radio Televisió Espanyola, és un dels més prestigiosos i populars de l'estat espanyol i permet al guanyador actual FIP gravar un videoclip i participar als concerts de Ràdio 3. El vot del públic torna a ser fonamental per l'elecció d'un dels finalistes que serà el que més vots hagi obtingut a la fase de votacions al web 3 www.rtb.es. S'hi pot votar fins al proper 25 d'abril i entre tots els votants que hi participin es regalaran dos abonaments de 4 dies per al FIP d'aquest any. Els altres dos finalistes seran escollits per un jurat format per Radio 3 i l'organització del concurs. Les tres bandes que arribin en aquest tren final s'hauran de mesurar en directe en una final que se celebrarà el 12 de maig a Madrid. Tot un premi per al que ha estat una sorpresa fins i tot participar-hi, segons explica Pere Esteve. Ho han triat entre 644 grups i, bueno, de fet, els del grup no ho sabíem que, que estava presentat el concurs. Ens va presentar una gent que ens porta al management i, i, bueno, som un grup així amateur i som una gent que porta una mica les coses que artísticament els hi ha però tampoc ho fan d'una manera extremament professional i, bueno, doncs, mira, la cosa va sorgir, ha anat bé i, i estem super, super contents. A més, tenim la sort de que algun altre grup que han, que han seleccionat són amics nostres, o sigui encara ens fa més il·lusió. Gita Baldàs està actualment configurada en forma de quintet. La seva música rep influències de diversos estils sense orientar-se a cap d'ells en particular, on potser el rock, la psicodèlia, la música experimental i subtils pinzellades d'avant jazz són els més evidents. El seu so és processat i atmosfèric en les seves melodies i marcat per seccions rítmiques. Sempre intenta jugar doncs, amb les dinàmiques per respectar les intensitats en les seves composicions. El grup, a més, persegueix ser un bloc compacte, apartant-se de les melodies o tornades enganxoses i els sols individuals. La seva música avança com una maquinària lleugera homogenitzada per textures d'aparença electrònica i són aquestes les que es converteixen en el motor de les seves cançons i les que esperen convèncer el jurat. Amb aquesta carta de presentació, la formació continua oferint diversos concerts, però imposar-se al projecte demo, un dels més importants de l'estat de música independent, suposaria un salt qualitatiu inimaginable per als components del grup. Sentim Pere Esteve. El jurat, en teoria, es mou per criteris artístics, però bueno, el simple fet de que vegin que hi ha suport i tot, pues, també ajuda, ja ho crec. I potser amb això ja només ens dona la de ser dels finalistes i de poder anar a tocar Madrid i Rallotres, que ja és molt xulo. Per mi, sí, independent, sí, és de això, i el Villa Bilbao que potser és més d'estil rock, però, però sí, és una plataforma bastant xula. Allà han sortit grups que... La l'escena independent ha fet coses bastant xules. Jo som així si una... el simple fet de que et seleccionin ja és xulo i, i si tens la sort doncs, que et seleccionin ja és una passada. Si, Bé, bueno, que seleccionin de que siguis els finalistes ja és una passada. Per aquells que no es conformin amb votar el CIT Valdàs i sentir-los a través de la xarxa o els reproductors convencionals, poden fer-ho el pròxim dissabte a l'Elèctric Bar de Gràcia. Tiana, primera hora. Notícies.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 Els 22 punts de diferència s'atribueixen a aquests dos aspectes, malgrat la insistència del tècnic del basquet tiana, en seguir lluitant per ser campions i d'aquesta manera disputar les fases. La recuperació de dos pivots la pròxima jornada serà fonamental, segons Sergio Scoriguela, per evitar derrotes com les d'aquest cap de setmana. 50% relajació, 50% bajas. Lo que el que dius el dia, un solo pivot. i eh... bueno, aguantamos el primer cuarto y medio, pero luego ya nos empezaron a coger renta. Aparte ellos también, claro, están jugándose ase meterse entre los cuatro primeros y bueno, jugaron muy fuerte y en cuanto en cuanto a la cosa ya empezó a complicarse en el marcador, ya un poco el equipo se, se dejó ir. No hubo manera de motivarlos. La Unió Esportiva a Ripoll, a més, lluita per ser a les fases d'ascens a primera catalana i, com molts altres equips de la categoria, es reforcen durant el tram final de la temporada per assolir els seus objectius. Per contra equips com l'Argentona B, màxim rival dels Tianenks per aconseguir el campionat, cedeix els seus millors jugadors als primers equips. De fet, el senyor A de l'Argentona s'està jugant l'ascens a la Lliga EV i la pròxima jornada coincideixen els horaris. Per tant, és una incògnita saber si els argentonins vindran amb la seva primera unitat. Para Sergio Escorihuela és fonamental un canvi d'actitud dels seus homes per plantar cara a l'Argentona i les ganes dels jugadors per disputar les fases han anat augmentant les últimes setmanes malgrat les tres derrotes consecutives. Viendo que l'Argentona també bien pitxa tal, la idea que fa una semana era ianque no, que quan t'antes acaba la temporada de hoquet per poder preparar la siguiente, però bueno, jo les he ido inculcant que a mi me fa alegria, me fa il·lusió ganar la liga i poder jugar fases aunque sean dos o tres semanas más que le vamos a hacer, pero bueno, yo supongo que el, el sábado saldremos a tope. Yo creo que se verá un buen partido, porque claro, ahora al seguir una victoria de ellos, eh, prácticamente ganar sería prácticamente sentenciar la liga, porque solo nos haría falta ganar uno más y que ellos no pincharan ninguno. Si els tianencs volen posar la cirera al pastís, hauran de recuperar l'ambició en el partit que la setmana que ve disputaran al Poliesportiu Municipal davant l'Argentona. Un maig que, per cert, serà enregistrat per Maresma Televisió i es podrà veure en diferit la setmana que ve. Malgrat que els dos conjunts ho tenen tot fet aquesta temporada, el partit promet emoció en el que podria ser la culminació d'una gran temporada dels tianencs. L'historiador espanyolista Tianenki, col·laborador del programa La Rematada de Radio Tiana, Jordi Puyalto, ha presentat el llibre Ricardo Saprissa, una vida de leyenda, que ha escrit amb José Antonio Pastor Pacheco. L'obra repassa tota la vida d'aquest exjugador de l'Espanyol, fundador del Deportivo Saprisa i únic president honorari del club. Ricardo Saprisa, una vida de leyenda, és un llibre en pròleg del director de Don Balón, Rogelio Rangel, que no hagués vist la llum sense la implicació de Sergio Fidalgo, editor de 23 Perico, l'exconsellera Anna Maria Fuster i de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol. Segons explica l'autor del llibre, Jordi Puyaltó, és necessari recuperar la memòria històrica d'un club que tradicionalment ha oblidat alguns noms rellevants. De fet, la figura de Saprisa s'arriba a comparar amb la de Zamora, com es veu a la portada. Que dintre de l'espanyolisme hagin tingut un personatge com aquest i que avui dia ningú, pràcticament ningú, conegui qui era, per mi és un crim històric. Llavors el motiu d'aquest llibre és que tothom conegui qui va ser Ricardo Saprisa. Va ser el fundador del futbol, base de l'Espanyol amb la penya Saprisa. Tot això és desconegut totalment per l'espanyolisme i entenem, José Antonio sobretot, perquè el va estimar com si fos el seu pare i jo perquè era l'ídol del meu avi hem fet aquest llibre perquè l'espanyolisme se sabenti d'una vegada qui va ser Ricardo Zaprisa i si podem recuperar la seva història que tothom, posar-lo a l'alçada de l'altra que està a la portada que és el Ricardo Zamora que tothom parla de Ricardo Zamora però per mi Ricardo Zaprisa està a l'alçada de Ricardo Zamora. Segons expliquen, els que coneixien a Saprisa com a esportista era extraordinari i la seva qualitat humana incomparable. Va ser un dels millors jugadors de l'Espanyol en aquella època i en la seva posició a nivell mundial i segons Puyalto avui dia, els grans clubs es barallarien per fitxar-lo. La seva figura havia quedat a l'oblit i l'autor Tianenc ha intentat recollir la màxima informació i plasmar-la. Ha estat una mica a l'ombra de Zamora i creu que s'ha de posar Saprisa a l'altura que li correspon. Saprissa nascut a Costa Rica va ser un esportista d'elit excepcional, arribant a ser campió d'Espanya d'hoquei i herba, campió d'Espanya de tennis i un dels integrants de l'equip de la Copa Davis. Fins i tot va arribar a participar a les Olimpíades de París de 1924 com a tenista. Jordi Pujaltó assegura que Saprissa és el fundador de la Pedrera de l'Espanyol i que l'estructura esportiva implantada pel Salvador Eny encara funciona en l'actualitat donant molt bons fruits. A més, encara amb arrels tianenques. L'organigrama que va crear i va posar al front a José Luis Gamito y Torralde, que a tothom li deia passar balón, va ser el que més o menys estava funcionant ara amb el José Manuel Casanovas. Dir que era, Sí, sí, era la base la base de, de tota aquesta gent on van sortir jugadors internacionals com Alberto Martorell, Ricardo Teruel i uns altres, com els germans Cardús, Cardús Primer, Cardús II, que eren el Jordi Cardús i el Josep Cardús. Amb nòmina, jo tinc una, una plantilla de nòmines de l'any 29-30, que també hi havia un Lluís Cardús, que suposo que seria un tercer germà. L'Espanyol va assolir el campionat de Catalunya de futbol la temporada 1928-29 i també va ser campió d'Espanya amb l'Espanyol en aquella famosa final de l'aigua disputada a Mestalla el 3 de febrer del 1929. Aquella va ser la primera de les quatre copes aconseguides fins ara pel Club Banquiblau. Radio Tiana, notícies. El temps Hola, molt bon dia. La situació meteorològica continua dominada per un temps estable i majoritàriament assolellat. Les temperatures mínimes, però, han baixat, han estat més fresquetes aquesta darrera nit, mentre que avui les màximes seran semblants a les d'ahir, altre cop amb temperatures que poden arribar cap als 19-20 graus, fins i tot. Per tant, deixarem enrere aquestes temperatures tan altes que vam tenir el darrer cap de setmana i durant la recta final de la setmana anterior. A banda d'això, hem de dir els vents continuaran fluixos de direcció variable aquí al Maresme i la situació marítima estarà força tranquil·la, bàsicament dominada pel Marejol, a tota la costa de la comarca. De cara demà, el que esperem és que el temps continuï, força semblant al d'avui, amb domini del sol durant tot el dia, potser amb algun a la tarda, primer i poc important, els vents continuaran fluixos i més variables, mentre que les temperatures podran pujar una miqueta durant les hores centrals del dia. De tota manera, no tindran res a veure, com dèiem, ...amb les temperatures d'aquestes darreres jornades. A banda d'això, esperem que de cara a dijous... ...la situació vulgui canviar uns canvis que aniran probablement... ...a més de cara a divendres. De moment, dijous, tindrem un matí de sol, ...per una tarda amb nuvolades que augmentaran... ...i fins i tot a l'última hora de la tarda no es descarta... ...algun petit ruixat. Creiem que de forma aïllada i poc important aquí el Maresme... ...amb unes temperatures que, novament, a últimes hores de dijous... ...baixaran de forma clara. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora. L'entrevista L'historiador espanyolista Tianenck i col·laborador del programa La Rematada de Ràdio Tiana, Jordi Pujaltó, ha presentat el llibre Ricardo Saprissa, Una vida de leyenda, que ha escrit amb José Antonio Pastor Pacheco. L'obra repassa tota la vida d'aquest exjugador de l'Espanyol, fundador del Deportivo Saprisa i únic president honorari del club. Per parlar d'aquest llibre no podíem fer-ho d'una altra manera que convidant els estudis de la Ràdio Tiana Jordi Puyaltó, Molt bon dia. Molt bon dia ens comentaves que l'Espanyol ja t'ha convidat a la llotja presidencial. És a dir, que amb aquest llibre ja tens tots els honors dins del club. Doncs sí, ahir a la tarda em va trucar el director de comunicació que, que voldria que, ja que aprofitant que José Antonio Pastor arriba de Costa Rica el mateix diumenge a les 11 del matí que com el partit contra l'Atlètic de Madrid es juga a les 9, que estem tots dos convidats a la llotja presidencial com a agraiment a re recuperar la història oblidada de, de l'Espanyol. De fet... Clar, en un país, a Catalunya, on pràcticament el Barça ho eclipsa tot, on la història del Barça és la que sempre s'explica, la que moltíssima gent coneix suposo que és molt difícil eh, començar a recuperar la memòria històrica de l'espanyol, i a més d'un personatge com Ricardo Saprissa, que a Sud-amèrica precisament sí que és conegudíssim, sí. que s'ha sí. fet llibres eh, sobre la seva figura, però que aquí poquíssima gent hauria de conèixer. Sí, exactament. Vull dir, a Costa Rica el coneix... Bueno, quan va morir el van despedir amb honors de, de, de president. Vull dir que allà inclús va formar el Deportivo Saprissa, Uh, imatge de lo que va aquí era la Penya Saprissa, treballar amb els nens després aquests nens van anar creixent i va fer un equipàs que és campió de la Conca CAF. Hi ha un estadi a San José que es diu Ricardo Saprisa. Mm. o sigui, allà és un ídol, és un ídol. Lo que passa que aquí, el fet d'entre de, la Guerra Civil perquè ell va marxar a Costa Rica l'any 32 que és quan a l'agost del 32 l'Espanyol el va anomenar president d'honor del club mm. entre la Guerra Civil que es van destruir molts documents a l'Espanyol per motius obvis i el fet de que estigués a Costa Rica, aquesta història va anar quedant una mica, una mica oblidada i bueno, fa qüestió d'un parell d'anys mmm, resulta que la final comença una mica més enrere. La final de la primera copa de l'Espanyol que té de l'any 29, que era la final de l'aigua, es diu final de l'aigua perquè va caure un diluvi universal. Llavors el meu avi estava aquella final uh -huh. i d'aquella final de la pulmonia que va agafar es va morir. I quan jo tenia 6 anys, el meu pare em va explicar aquesta història, vaig intentar recuperar no solsament tot el que vaig trobar d'aquella final, sinó tot el que pogués trobar de Ricardo Saprisa, que era l'ídol del meu avi. Llavors, en una de les webs de l'Espanyol, el meu unic és Saprissa. Llavors, aquest bon home, José Antonio Pastor, que va conviure 10 anys amb ella a Costa Rica, quan va veure que algú a Barcelona és d'ella Saprisa diu, aquí què passa. Es va posar en contacte amb mi i em va dir que estava fent un llibre sobre Ricardo Saprisa em va invitar a fer el pròleg i es va publicar a Costa Rica. Va ser durant dos mesos, número 1, en ventes, però aquell llibre estava molt centrat en el que ell va fer allà a Costa Rica. A Llavors es va plantejar fer un de cara de cara aquí a l'espanyolisme, perquè car, que Ricardo Zaprisa va estar aquí a l'espanyol de 1922 al 1932 i en 10 anys va aconseguir unes fites impressionants. Llavors ens vam posar mans a l'obra i pues, apujats una mica per la Maria Fuster, que és consellera, i el Sergio Fidalgo, que és periodista, que és el, el 23 Perico, uh -huh. tots hem fet aquest llibre que hem presentat fa tres o quatre dies i que bueno, de moment sembla que acaba bé. Per tant, una figura, la de Ricardo Saprisa, que ja havia sí. seguit de lluny, no? Perquè, com, com comentes, ja havia col·laborat. Sí, sí, sí, exacte. Vull dir que ja havia col·laborat amb ell, amb un el pastor, ajudant-lo, enviant fotografies que ell no tenia i corregint algunes històries de l'espanyol que ell no tenia molt clares. Però, bueno, aquest és, és un altre llibre. D'aquí hem agafat un 20% de la part que ell, del principi, on va viure a Salvador, quan va tornar a Costa Rica però el que és tot l'altre espanyol pues, m'ha deixat escriure a mi i, bueno, per aquí tot, en tinc la documentació de totes aquestes temporades, de tot el que va aconseguir tot el que va fer, i ha sortit aquest, aquest llibre Molt bé, que hi podrem trobar la seva vida desconeguda per molts espanyolistes suposo sí, eh, que és la intenció, no? Que molts sí, espanyolistes coneguin qui exacte, era Ricardo la Sánchez La intenció és recuperar que dintre de l'espanyolisme haïssim tingut un personatge com aquest i que avui dia ningú, pràcticament ningú conegui qui era eh, per mi és un crim històric Llavors, el motiu d'aquest llibre és que tothom conegui qui va ser Ricardo Saprisa. Va ser el fundador del futbol base de l'Espanyol amb la penya Saprisa. Si no, avui dia no crec que tinguéssim aquest futbol base. No va dir. Sí, sí, estic convençut. E, independentment de guanyar la Copa Catalunya el 28 i la Copa aquesta final de l'aigua del 29, compaginava amb uns altres esports. Jugava a tenis i jugava a, ben... Ara, a hockey i herba, mm. a la vegada que estava jugant a l'Espanyol i jugant al tennis va ser campió de Catalunya en dobles, campió d'Espanya en dobles, van a les Olímpiques de París representant Espanya al 1924 i al 1930 va jugar a la Copa Davis. I jugant a hoquei hierba, eh, jugava amb el Real Club Polo, que era sí. abans era el Real Club Hockey Club i va quedar dues vegades campió d'Espanya i va ser internacional per la selecció espanyola de hoquei hierba. Increïble. I a sobre va ser 58 anys president d'honor de l'Espanyol.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 però per mi Ricardo Zaprisa està a l'alçada de Ricardo Zamora. De fet, aquí hi ha arrelament personal, ens expliques la història de, del teu avi, que mm. per això sense tant sí. de pressa i també per em la figura Perico de Zaprisa. Sí, em vaig fer Gerico de cop quan el meu pare em va explicar això. Sí, sí. I, I llavors el sentiment, evidentment, de ser espanyolista. Aquí s'ha mesclat mm. dos sentiments que suposo que han fet més fàcil una feinada com que és un llibre. Sí, exacte, perquè jo si tinc que, que fes un altre, un altre llibre potser el sentiment que hi ha cada frase que hi ha aquí dintre no hi seria l'he fet amb tot clar. el meu sentiment i el meu amor i amb el cor, l'he fet amb el cor, no amb el cap. Déu-n'hi-do, i quant temps t'ha portat eh, pues la inversió de, del cor aquesta que has fet? L'he fet en tres mesos. Lo no. que passa és que clar, hi ha dies, pràcticament, tots els dies que m'han donat les 3 i les 4 de la matinada. Clar, perquè la gent no ho pot veure, però és un llibre de més de 120 pàgines, 130, 140, vaig tirant endavant, gairebé 150 pàgines. Sí. Hi ha 90 fotografies, que és el que hem pogut posar, que són originals, no s'han vist mai, de l'espanyol de, de, de totes les èpoques, els anys 20, anys 30, increïbles. També surt consens del Barcelona, perquè aquella època els enfrontaments Barça-Espanyol eren indudables, no? Però, vaja, és que tenim gairebé unes 200 fotografies entre el que va trobar, que li va deixar, Saprisa, José Antonio Pastor, els seus àlbums personals, i tot lo que de durant 30 anys o 35 anys hi anat recollint jo de Saprisa, Pues hem juntat una quantitat de material per fer no un sinó diversos llibres mm. però clar, de moment hem fet aquest perquè no sigui molt gran, però no descartem més endavant poder mostrar tot el material que tenim que no ha sortit aquest llibre però vaja, hem posat el més interessant i lo més relacionat amb tot el text que hem anat posant i d'alguna manera posar la primera pedra de la recuperació de la memòria històrica de l'Espanyol que està diversos mm. passos enrere no? respecte sí. a altres clubs ja no sí, dic Barça, sí eh? perquè la bibliografia històrica de l'Espanyol està reduïda a un llibre de l'any 55 de José Bravo Escarza, que era directiu a aquella època, Clar. i assegura Palomares i a Justo Conde, tenim que reconèixer Justo Conde, va fer un llibre als anys 90 a part de la penya, ha fet diversos llibres, llibres de la penya també va fer un de la història de l'espanyol 90 i ja està, s'ha acabat dir, història de l'espanyol, no, no hi ha més per tant, s'ha anat de passar de tots aquests llibres a, de la figura de Saprisa mm. i en teníem, i volíem i necessitàvem que fer un llibre per recuperar íntegrament o hi enganyar molta molt part la, la història de la prisa. Clar, perquè han passat molts anys, estem parlant dels anys 20, anys 30, 30... Sí, del 22 al 32, sí. Però ell posa un model de club que encara perdura, sobretot pel futbol base com comentaves. Sí, sí, l'organigrama que va crear i va posar al front a José Luis Gamito y Torralde, que a tothom li deia passar balón, va ser el que més o menys estava funcionant ara amb el José Manuel Casanovas.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 vull dir que Tiana també està Clar. molt relacionada amb Saprissa. Eh? Ara anava a dir, relació amb Tiana, fins i tot, sí, eh? Sí. Trobarem en de el fet, llibre. De fet, aquí, Amb aquest llibre, trobaré fotos del Jordi i el Josep Cardús. Doncs mira, relació tianenca, més en sí, aquest sí. llibre. Comentàvem això de recuperació de la memòria històrica. L'Espanyol té un projecte de fer un museu. Mm -hmm. també sí. molt important Sí, sí, de fet eh, l'únic problema perquè no, no estigui al museu encara jo crec que és un tema econòmic no? mm. de fet el vicepresident José Luis Perelló va tenir a bé dir que en el moment que faci el museu en la presentació que vam fer a, a la sala de premsa de l'estadi de Cornelli al Prat que volia que el director del museu fos jo Bé, ho agafo amb pinces Un honor, d'entrada un honor Però és allò que dius fins que no ho vegi no m'ho creuré Però vaja, una satisfacció, un honor I a veure, si algun dia es fa al museu Que espero de si xoca així Doncs a veure si realment no estic allà Tindríem un tianenc dirigint Un museu de l'Espanyol Em sona massa fort Però vaja, ho va dir el senyor allò no vaig dir jo Potser ens de començar a acostumar Això sí Quina és la situació que ens trobem? Hem de parlar una mica de l'actualitat també de, de l'Espanyol. Sí, estem veient els Cardús en aquest llibre I que ens els ensenya el, el Jordi. Cerdus I aquest és Jordi Cardús, són els dos. Doncs sí. sí. Amb, amb Efectivament en aquesta en una de les múltiples activitats que feia el Ricardo Saprissa, no? perquè era un esportista uh -huh. de llibre, sí. de, de, de, de De fet, el llibre que es, va publicar, es va publicar a Osterrica es deia Ricardo Saprissa el campió en total. Ah. El, el nom ja, ja ho diu tot, era allò que jugava, allò que... que... I no era professional, mai va curar, sempre va ser amateur, mai va curar. Ah. Per tant, ell sempre deia que jugava per, per amor a l'esport. Ah. Cosa que avui dia pues, m'agradaria veure no? Seria més complicat. Però sí, sí. sí que és veritat que als espanyolistes, almenys és una sensació personal, eh? Porteu una mica més del sentiment més endins, no? fins i tot que altres clubs. Sí. Jo potser per comparar una mica el de DKB Joventut, a Badalona i tot sí, això. Sí, exacte. Bueno, de fet, la frase nostra és la força d'un sentiment. La va inventar el Manel Fanlo als anys 90, però, vaja, era la, era la més adient. Vull de part nosaltres és un sentiment... Pues, pues, molt, molt fort, fortíssim que no sé si té res a veure o no amb els altres, amb els altres equips però bueno, suposo que tothom, tot seguidor d'un equip pues, tindrà el seu sentiment però crec que nosaltres som diferents estem forjats amb, amb una altra història déu nhi sí, Una història sí. que aquest any, a veure si us porta Europa, no? Bueno, És que, clar, no em puc sí. resistir a parlar de l'actualitat esportiva. A veure, este, de fet, estem a, a dos punts del cinquè. Vull dir, d'aquests quatre, que estem, tres entren. I estem a dos punts de, del primer del cinquè, no? Per tant, jo crec que qualsevol partit que guanyis o que perdis... De fet, el diumenge, el que t'he comentat, juguem amb l'alteta de Madrid el tenim un punt per davant si guanyem passem de dos punts i quedaran sis partits i bueno, jo crec que fins a l'última jornada estarem allà i tant de boca dels quatre que entrin a Europa l'Espanyol sigui un i què prefereix Jordi Pujolto, que el llibre vagi molt bé o que l'espanyol entri a Europa? Mm. Entre, dos, entre aquestes dues fites, entre, en què es queda clar? Entre, entre Europa pot ser un problema, pot ser un problema econòmic per la temporada que ve, sí. perquè en, el juny ens verem obligats a continuar venent jugadors. I llavors no sé si tindrem equip per, per les dues competicions, però com a jugador de l'espanyol, dic si fos jugador de l'espanyol, m'agradaria moltíssim aconseguir la fita i jugar perquè jugar a Europa és molt important no? gairebé pregunta Rebo del de... pare o la mare no? la... revoloritza <ríe> la teva carrera i el llibre si m'agradaria que anés bé m'encantaria però no per tema econòmic tampoc sinó pel fet de que quan més llibres es compri estic segur que molta més gent sabrà qui va ser Ricardo Saprissa i aquest és el motiu del llibre uh -huh. doncs esperem que vagi molt bé el llibre i si pot ser que l'Espanyol aconsegueixi plaça europea. Seria fantàstic. I continuam amb aquesta tasca, també sentíem aquesta setmana, no? que Pochettino feia debutar el 17è jugador de la pedrera espanyolista. Sí, exacte. Sí, sí, Una exact. fita sí, sí. que pocs equips també aconsegueixen, almenys a primera sí. divisió. Sí, la veritat, és que és molt complicat. Fora de la idiosincràsia de l'Atlètic de Bilbao, és molt, molt complicat trobar això. Però clar, també penso jo que l'Espanyol està obligat a fer això per força per temes econòmics. Ah, si poguessin clar. fitxar, està clar que crec que fitxarien. Està clar. Doncs recordem el títol d'aquest llibre, Ricardo s'aprisa una vida de leyenda, que ja es pot trobar, no? On el poden trobar els lectors? Doncs pues a Tiana la papereria multicolor. Doncs mira, el més a prop possible el... impossible. Sí, sí, el té l'Antonio el... i la seva família, el fill que està... I a Barcelona a la Llibbreria Catalunya de Moment que està a ronda amb Pere número 3 i suposo que ja aniran hi a les tendes de l'Espanyol, per suposat que han entrat avui a les tendes de l'Espanyol tant a la ciutat esportiva com a, a Cornell i del Prat. Perfecte. Doncs eh, Jordi Pualtó moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. ens estan aparegant i en fent les llums a dir que hauríem d'anar marxant. Ja. Molt bé. <laughs> Moltes doncs gràes gràcies per fer-me venir i bon dia. Bé, bon dia. Bon dia. L'entrevista.